Guatemala, Bolivia, Chile, Kolombia, Ecuador, Mexiko eta Benineko ordezkariak Euskalegian dira hizkuntza bizi behitzeko estrategia aditu ikastaro baten segitzeko USI eta Garabidek dute hori antolatzen eta Garabideko langilea ziren karrin etxe gurekin ziragoizuntan egunan? Daini, egunan zuri gure? Egan dugu, eh? Bederatzi izkuntza komunitateko Ordescariaka, ordezkari horiek, Oriaka dira, ondira profil perfil dute. Hori ana, berati ez konta komunitateko txikiaken ondira eskolegien hiru eta beste uji asto kinien eldia keka, arrendu ez ditu aktio enenison dira eta Orrien uh, guate, Guatemala, Guatemala latik komunitatea eh uh, dio Ordescari di Gero Mexiko te mai Yucatano eh, Nahuatl bat eh, gero Nashak Kolombia tek, Lau la dira Quechua eh, ekologiketek eh, Bolibia teke Aymara eta Guarani oreske eh, iskonten eh, Mapuche bat Chileko mapungunu iskun eta bari ba iztuna, beraz, deningoa. Eta horri ono, puxkat, perfil aldetik, denak beren izkuntzain aldeko militanteak dira, izan dain izkuntza mailan, prentza mailan, ikatik gintzan, edo alduen alfabetizazian dabilizanak. Eta puxkat, etorriak dira, eskolegirat beren esperientzia inpartekatzerat, eta baita ere eskorraren bizi behitzeko uh, estrategia horietan, buskarat zelan ere manden uh, ikustelat ere. Eta hortan gabilza. Hizkuntzaren aldeko militanteak direla, uh, nola hautatuak izan dira uh, elgarren artean izanatu dituzte, uh, naian batzu dira, nola pastu da hautaketa. Daka, Arabidek babitu uh, ahemanak uh, hainbat uh, erakunderikin, egi horietan uh, orai, ducena bat urte undena diwaitela la nena era aldu espekinetan utxikata eta konde egin horiek alde gimnasitzeen autotxea la autobeia ke proposatzea da ditu ikasterrunden parte artekoa 23 ajena eta araula iraganda autoketa hori Euskal Irratze Jinbalin badira ikastaldi baten egiterat Egan nahi du, hemen hizkuntza bizi behitze estrategiaren aldetik, bat direla batzu eginak izan direnak, gauzabatzu interesgarriak bere handako? Ba, ortaik etaktitzetan apuska eta aditu ikastaro unen meen, plantea emendua. Azken, beharita amak orta eta bizi behitzeko arglutik hain natu jatsen hemen direla konsideratzena alda, izan da Uh, korpusaren sohtetik eh, eskorein uh, izkuntaren estandardizazioan ere mannen elana edo berzalde ikastolen soheran aikain sohtzean edo eskorea elkartan sohtzean hainbat mugimendu sohtu dirila azkenin beha eta nahohtu horietan izkuntzain bizi behitzeko eta haunitz ere autoeraketa teke sohtu dirila eta aldo horretan da garrabideetik bentsatzen da, badela esperientzia bat partekatzeko, bera argi eta itzalbuneekin, baina eh, esperientzia interes gaji bat azteko txukerako, berze izkuntzekilako. Eh, Ikasle horiek, oa jartio euskal hiria dutenean, zer kautzitzen dute argi gariak edo zer zaie berezia egiten? Uh, aski, betezia egin zaino, ban, uh, ibili gira, hola, kontestu ezberdinetan, aditu uh, ikastar guntan baita, hola, parte bat kurtsuetan iragaitan dena, eta berte bat puzkat uh, erri zehi edo eren baitan dena proiektu ezberdinan ezagutzeko, eta orduan, ba, uh, hola, erriz uh, proiektu ezberdinetan, hola, kontestu ezberdinak ikusi dira gipuzkoan, uh, puzkat ahri, uh, ezkin ja zuri ukatu ahituak, jeli zela bon, zi, zi u jatsakian manditen, miskontabiltze zeik txosta, eta eta gausak badiren egiteko genan, hor eusak bai tineti exrengoenen mexiko testua zuz, llagoak kentesteren eta jaialena eta gona bajitzeko letena, bahuri autoderaketa hortan, eh Hormitza, jitu dira, monez hon nola, antolatzen alden nazajoa inez bezalako ekitaldi bat izkuntzain alde, e, autoestima hori landuz, eskoldu un gisa, jotasun hori e, izkuntzagutzi tubatetako iztuna izaitiaz, eta komunitate horretan parte hartziaz konten izaitiaz ere, eta denbora boraberean, ze proiektu den e, gibelian, immersio sistema arena, monez hon hori adibir bat, eta bai gero, bai usteut hola, esperientzia konkretu horiek, eh, hasi erako horiek, eh, zer daik den, ikastolen eh, mugimendu hori nola bilduziren etxe bat zuetan, eh, lan klasen emaiteko eh, eta usteut horiek egiten zen, eta holako iardukituak okan ditu momentu honetan. Egan duzu ostioan, bere ahulguneak ere bat dituela, inguruan egin den mugimenduak, Egin den indahak, horiek zer ikusten dute itzalgunetan guberla egun erokan ez gizena huartzen, baina horiek ikusi dutena. Mm -hmm. ba, itzalgunetan, haunitz eto giden gaiada kosmo bizoaren. Horiek haunitz, ahantzia maiten dute, edo ameriketako komunitatez berdinek, haunitz ahir batzen dute, hori lujarekiko lotura, hori natura ikilakoa, eta izkuntza, Lujari hori lotearena, simbolismo batire, eta berdien oktan atxemaiten dute. Berdien guk hasteko ikusi dutenean, izkuntzain aldeko dan importantia edo egindela bainan, ez ote den galdu horzen oh, zu oktan, uh, uh, gure kulturarekin edo kosmobizio oktan, ez ote den agul ezia bat eba hori adibide bat. Hizkuntzak berak duen lotura lujarekin edo, edo jendeek iztunek, dute, nah, zer da zer da xuxen hori? Puskat lujarekin lotua, mehan baita ere munduaren ikusteko manera batekin. Espazioa denbora ikusteko manera batekin. Natura ikusteko manera ezberdin bat ekartzen duela izkuntzak. Eta araberdinguk hori deskonezio Horritriku ahiekin edo emanezagun ez dakit zein argiren, emanezagun gure mm -hmm. mitzologiarekin zertan giren oktan. Eta horiako gauza batzu, ez orte ditegun, endiren ahur, zango ahur, mementu enten. adituak beraz Euskal Ejira egin direla ikasteratak. Berbada, beren egialdetan, beren komunitateetan, ere, badira, gauza batzu gajiak, kastena algerintuzkenak, zuri eolako zerbait iduritu zelzu? Ba, haunitz gauza intereskaji taktikatzeko, eta ba, oktan ere aditu ikastero denbora oktan oin bat itzali e, maiten dituzte, tokioz rehinetan, eta berena, esperientzia taktikatzeko, eta ba, eni, hori kosmo bitxuarenak agitu ahi, nua unik dantziki, enkantuarekin eta duten agimana, funtsioa, funtsio soziala eh, ikusten dutena eh, erakustali kultural horiek eh, berze bat edo interesanta redena da, ikustea la proiektiak errati gintzako proiektu horiek nola garatzen diren, emanez daun, maia uh, yukatako, maia iztun batek azta dudik gumezala. Uh, bo, behze bat, uh, ez dakit mazpuzungun uh, naren aldeko kohika bat antolatzen uh, hasiak uh, direla, eta hojelako hojelako esperientzien okaita, uh, eta bo behzei realitaten ezagutzia. Uh, bo, haun itzikasten hain izan, eh, ikri egan hojelago txatela go Ba, hori da, meme entzua unik, a ja, Eta denbora bidean naiz eta kontestuak esberrin aqui izan. Ba, dela, la kolotura bat den ba, lotura bat denen artean iskontaba. Mutik tudietako parte izan batena hatena. Asteburutan beraz eipar euskara gian nun ibilizizte? E ba, hocen ibilitzidan e, biltietuko ikastolan e, lehenik Ta, orde, bane, orde, ikastola, eh, ikastola da, eta, hori ben, interesantazen, hori mitiatuko ikastola ikastola behia da, unha, migajen urtean da, eta interesantazen zen, hori biltzen da, eta bizka ikastolen sortzearen eh, momentu hori eh, ikusten eh, ziren zezailta zuen, edo, edo berzaliz proiektia zertan zen, eta hori, hori ikustea juntea, berazkaji izan da, Ero txiplarri lizeuan izan gira, ango ikasleekin betuketabat sortu da, lujaman, bire gira, amikuzen. E, ango egorega soziallinguiztiko erana aipatzeko. Egon gira e, bidiatu, ba, amikuzeko ikastolako buhasoekin, Euskaraz bizi komisioan aipatzeko, baita ere, zabalik eskoreak arti ekin. Eta gero gure pelenea, Itzaldi bat antolatua um, zen uh, aduk uh, Euskara Altegtiaikin. Eta han uh, takon uh, donbide barriba iztunak eta filomena nina huarkatxo. Aimara iztunak emantzuten uh, berende kukotasuna eta aurlako gau, edo, gau aldi jotanen uh, edo gira. Ipaje Eusko Alegiari begira, atera dira gugeta batzu edo oak batzu? Ba, ipaje kualegian, behar hont e, realitatea urbilekoa senditu te e, zaitasunak e, de, zaitasun zango batik dugula, e, denbora berean posibe bezala hori egen daukurte batzuek, posible bezala e, ba, ikusi dutela proiektu batzue eh, behar zetan, e, posibe ikusten zuten salbu hor ba, urbilau eta hor horra Takit, simpatia honiz eta Azteko ikusi dira Proiektu ezberdinak Bederatzi hizkuntza Komunitateko jdezkariak Gehenak Egoamerikakoak Afrikak bat ere Izkuntza horiek Ajunt ezberdinak dira elgagen Edo komunitatearen aldetik Badira puntu batzu zoinetan Juntatzen aldiren ba uh, ba guksoetik kan da zea chimaiten utzi goian uh, non ez da una uh, eta meditazio ba ez beste den zunako estemalizazio eta iskontago sitan eginen ama bat hori kena sozial baina nagizuna kortamirada edo ezkuntza uh, mailan ezkuntza xartu da axe sistema istema batzu ei, sistema batzuek zu explicanto nesse cenário dute, la taktikele nasa lasa uh, jubi komunikate comunicatek. eh uh, baina nborro eh uh, ba, f, adako, ba, iz, ba uh, baita, aztea, no, la ko bai da istatasun ezbaita atximaiken da denen astianola unitzunko pundu lehilen eh uh, bai koerian guztituak itzaiteko egoera jende desbegdin e, guzi hori, saltza handi hortan e, interesatzen gituena, a, a giro hona den? ba, ba, hori ba, ba, honto gira hona da ta, pff, haunitz, gainera totaldean, ba, haunitz musikari, kantari, eta nire bada, eta ba, ba, hori ide da azkenian, ba, izkontza lankidutza hori bon, da, goboetatzea, eta proyektueta ikustia eta baita ere el kagrizitza ta onde sta ere orain, ose, e, ono, berse, en particular eh orain ikasleendako izanenda segi da pero no uh, ne sei la videotata que kul licenza ye adendo adendo aste adendo asti artur tiene ohorondo con ta ikusiko da puska ta koxtoa ta mereire pena ere de Kulto gintzak zein importantzia duen izkontza bizio egitzean, baita era administ, eh, gintza, administrazio edo lan munduan nola ere maiten alden. Eta gero egan bezala hainbat egiten ibiliko dira eh, beberen likuko emaiten orion, tolosan, bastanen, eh, durangon, hainbat atokitan. Eta bera... Eo, itzok du horien behire emanen dauzi itedu. Ara, eta zuen aratunatak ere segitzen aldira interneten, eh, gara bideko webgunean atxemaitzen aldira loturak, bildumak Karin etxe begi gara bide egiturako langilea Milesker gurekin izaitegatik eta bestaldi batakte? arte? Ba, Milesker